«Підемо, та все скажемо Рамадану в очі!» «Тебе гетьманом гукнемо, а не без Підмовляли його постійно товариші. «І так нас надто мало! Забракне ваших голосів!» Заперечував Іскра, та товариші стояли на своєму. «Все одно нехай почує Москва голос України, а не самого лише Запоріжжя!» Покажеш ромадану грамоти царські, тож нехай тебе бояри гетьманом наставлять. Іскра вже не міг заперечувати, лише руками розвів. Що ж, нехай буде по вашому. Як гетьманом не буду, то хочу у москалів зброї та куль для повстанців випросити. Пушкарю навіть. Колись привозили, то, може, і мені дадуть?» Козаки зраділи і почали готуватися до виступу. Вони вивели коней, осідлали і вирушили зі свого засніженого табору, лишивши в ньому тільки охорону. Ми радісно потирали руки. В околиці крутився полк Скоробагатька. Лихо уважно спостерігав за діми полковника Черкаського. Його роз'їзди побачили рух нашого загону. Він тут же пішов на переріз. Іскра зі своїми козаками рухався першим по засніженій дорозі. Під'їхали до невеликого урваща, байрак з одного боку, лісок з другого. Ворони чорною хмарою кружляли над лісом. «На мороз!» – мов, хтось із боку. «Або на засаду!» – відповів Іскра і зупинив коня. Карий несподівно пряв вухами, гарцював під атаманом. Іскра поплескав його, заспокоюючи – Ой, коню-мій, коню, не грай піді мною, Пригадав собі слова старої пісні іскри знову подивився на ворон. Над моєю головою чорний кручок кряче, А то скоро та й за мною дівчина заплаче. Його старшини переглядалися між собою, Не розуміючи. Тут із Байраку Берег, якого височів над дорогою, почали висуватися козаки з мушкетами. Їх зауважили лише тоді, коли вони дали перший залп. Зчинився шум колотнеча, аби не спіймати кулю, ми попадали з коней на сніг. Біда заховав нас, і ми поповзли геть із того місця. Кулі літали над головою, як мухи, свистіли й топилися в сухому морозному снігу. Черкащани сипали тими мухами густо. Полтавці один за одним падали на землю з криками болю та смерті. «Назад!» – крикнув полтавський гетьман. Та було вже пізно. Їх оточили. Козаки скоробагатька виринали, наче з-під землі, сіючи кулями чорну смерть поміж рядами іскрівців. «Добою!» – ревнув іскра. Вони позлазили з коней, поклали їх на сніг, самі також попадали і почали собі стріляти, даючи нападникам відсіч. Тепер біла снігова ковдра почервоніла і від крові гетьманців. «Уперед!» – наказав полковник, і черкащани рушили в наступ. Їм важко було брести по глибокому снігу, а козаки іскри косили їх своїми курями. «Як добіжать?» – нам гаплик. «Треба прориватися, там під самою кручею сніг не такий глибокий, залп у той бік зі всіх рушниць, тоді хапайте пістолі та шаблі – на коней і в прорив. Господи, поможи нам! Полтавцям не раз було дивитися в очі смерти, тому козаки дружно стали періщити з рушниць у той бік, значно порідивши лаву черкащан. Іскра першим вискочив на ханя і погнав туди, махнувши шаблею, шаблою, решта за ним. Він вирветься, гукнув мені лихо. Ми були вже на досить безпечній відстані, аби не попасти під кулю. Раптом мій товариш скинув із себе туман, ухопив рушницю і вистрелив віскру. Не влучив, хоч і був непомильним стрільцем. В загальній стрілянині на цей наш постріл ніхто уваги не звернув, тож ми почали й собі стріляти». Наші кулі також розліталися в різні боки, і тут я прозрів. Сам Іван Хреститель стояв перед іскрою та закривав його свою силою від куль. Певно, саме він і вказав полтавському гетьману шлях до втечі. Я став набивати рушницю знов, як зненацька святий гукнув до мене. «Відступися, бісівсько сила!» не віддам вам його, бо душа цього козака чиста, не зіпсута вашим лукавством, не розбавлена вашою отрутою. Іскра би відчув за собою захист святого патрона, рука його стала сильнішою, відвага вела вперед отамана, а з ним і товаришів його. Він таки вирвався з оточення, Кінь уже виносив його, як раптом Іван озирнувся. Товариші іскри вирватися не змогли, коло козацьке зімкнулося і відрізало їм шлях до відступу. Він зупинився, повернув коня, перехрестився, поцілував шаблю. Прости мені, Господи і кинувся в бій на виручку по братимам. До вечора мороз почав припікати сильніше, іскрені козаки лежали порубані, постріляні, всі до одного. Сам Іван теж був поранений і конав на білому снігу. Скоробагатько став над ним. «Покличте лікаря!» Такий козальога не повинен так вмирати, нараз крикнув Черкаський полковник. Іскра головою лише похитав. Здається, мав пробиті легені, щось хотів сказати. Скоро багатько нагнувся. Може, попа? запитав полковник. Жінку із сином не займайте, не то прохрипів? Не то прошепотів іскра. Бог із тобою, брате, хіба ми звірі якісь чи що? Поклянися. Клянуся, іскра, що сам подбає, аби ніхто твоїх близьких не займав. Іскра відходив. Він посміхнувся. Поглянув, ніби весело на полковника. Тоді не раз заспівав. Засвистали козаченьки у похід з полуночі, заплакала Марусенька свої ясні очі. Скорбатько тримав його за руку, раптом іскра послабив тиск своєї долоні, ще раз зітхнув і затих. Полковник, ставши навколішки перед тілом покійного, закрив йому очі, зняв шапку, перехрестився. Враз заплющив очі і страшно заридав, стоячи на колінах. Решта козаків також поскидали шапки і почали молитися. Ми бачили всю цю сцену здалека. Звичайно, хотілося зараз там бути, щоб стати ногою на груди конаючому іскрі, зазирнути в його голубі очі та дарма. Ми свої і так зробили. Тепер треба вирушати до гетьманського табору. Було ще багато роботи. Я все пильнував, чи де знов не з'явиться Іоанн, однак його не було. Тільки небо мовчки схилилося, ніби також тужило разом із козаками.